E não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isso não me impede que eu repita É bonita, é bonita e é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 A vida é bonita sí, É tan bonita De María Betaña Servenos para recibir pois a unha grande ilustradora Unha persoa que admiramos moitísimo Porque xa vemos o seu traballo En varias obras publicadas En unha delas a de Fran Fernández Davila Un libriño extraordinario Que acaba de, de, de ilustrar ela uh -huh. eh, Vamos a saudar Chámase Ángela Costas Parada moi boa tarde moi boa tarde, Xulio e eh, os demais eh, tertulianos Moitísimas Muy grazas ben. por atendernos eh, ben vida eh, Felicitacións a unha muller que te sei o Carón o, o Pertiño un, sí. un que ten algo que ver tamén co teu apellido non? Sí, sí, sí, penso que sí, que ten que ver Bueno, pois pues ah, moitas... A, a irmá maior, eh, entón pues pues claro. Mo, Moitísimas felicitacións Pois pues, eh, pues, A parte de tuyo. que incomodámoste un, un chisquiño Solamente un chisquinho Para que nos fales de, de moitísimos traballos Que estás a facer me, me parece que... que que ilustras varias cousas eh, delas de mm, temos te visto na, na, na, nas redes un um, cousa que te has publicado que ademais son de grandes cores si, si, si non sei porque na pintura si sí que me, me gusta expor eh, a cor non mm. como moi saturada moi moi potente mm. logo na escrita son un pouquiño máis gris eh? son, tendo máis a As, os sentimentos como máis negativos pero eh, na pintura sí si que me gusta eh, reflexar pois, as emocións ou as preguntas que eu me faga pois con cores eh, poderosos Bueno, a parte dos cores, ti basaste tamén na transmisión oral é dicir, a poesía para ti enche eh, a túa creatividade e eh, eh, reflexelas precisamente dibuixando, pintando, non? Claro. Sí, é que penso que van banda man, non? Eh todas as artes un pouco, pero a poesía e a ilustración así que fan un baile moi fermoso Porque mm. o mesmo é, é, o, é parecido A mensaxe, non? Claro. É sí, pois sí, de tanto. conceptos importantes Plásmalos eh, sí. Que un quere plasmar claro, En pequenas metáforas <risas> A ilustración son metáforas visuais Un plumazo xa ve sí. E eh, eh, quizáis a poesía Pois leve un pouquiño máis, non, de, de tempo. E eh, eh, por iso penso que fan van unha gran combinación. A min uh -huh. gustame moito, non? Eh, eh, extraordinario, para eh, nós eh, fantástico. Vemos muitísimas das túas uh -huh. das, das, das túas creatividade, creacións. Eh, eh, seguro que tamén pois música Corón cando vas traballando con tú. Sí, sí, moitas veces poño música, outras eh non, eh porque Eh, a, a pintura así que ten unha cousa máxica Que, que te, te leva mm. eh, a, a outros eh, mundos ¿no? mm. eh, Ten un efecto así sí, Como sí. un, un pouquiño evasivo E eh, ás eh, veces eh, Concentraste tanto que estás como Perdida nunha illa mm. eh, Tisoa eh, eh, Con ese mundo que estás a crear ¿no? é, eh, debe, Ecas de, ideas Debe claro. ser, ser unha fórmula Especial O, o que, bueno, que Ten <risas> creas por o efeito de que ah, ademais ten moitísimo que ver digo eu, porque mm, mm, eh, coido que estar perto do mar e eh, con do mar ten algo que ver eh, claro. non sei se si, si tamén ah, se sí. si, si tamén esa zona que, que o mar a paisaxe que, sí. ten moito, moito que ver Y aparte, se lle pon música, me lleurei. Ah, no, pero pero el claro. refírome que refírome que ese mar que mm. que non é tan aberto ni tanto per, que parte da ría, non? Mm. Digamos que Claro. é sí, sí. que ao final un pois se eleva o que ten dentro, non? Claro. Traballa sobre esas cousas, mm. sobre eh, os povos que coñece, porque A, a metade da miña familia é de Ourense Era un pobo moi pequeno Entón, uh -huh. pois, teño unha mezcla, non? A, o Mar sempre eh, enamoroume Pero teño esa mezcla, pois, un poquinho De un montón de cousas E logo tamén, pois, a xente ca que vives A que vas acopando uh -huh. polo camiño uh -huh. Que sempre senera pois, eh, transformacións en ti uh -huh. Non? Eh, vas como evolucionando tamén E eh, vendo, pois, eh, cousas diferentes uh -huh. Eso é moi bonito Eh, non, non quedar sempre non? No, no mesmo lugar claro. eh, ti, ti participas e eres solicitada para moitísimas actividades e eu vim aí alguns libros que, que ilustraches e ao mesmo tempo bueno, tens moitísima colaboración con xente de esa zona eu comentei gondomar e, e esa zona, aí hai unha asociación moi, moi cultural que, que ten moitísimo que ver coa co, co, co cultura da zona tamén, non? Sí, a ver, eu Gondomar estive máis ben relacionada co co tema da cooperación internacional. Mm. Sí, eh cando era máis xoven, pois pues, eh traballei moitos anos como cooperante mm -hmm. internacional, porque pois pues, eu penso que desde pequena sempre tiven preguntas, ¿no? Mm -hmm. sobre o mundo, sobre sí. a xente, sobre as injustizas, mm -hmm. Eh, eh, pois en esa etapa po pois, era como un pouquiño máis dinámica non. Uh -huh. E eh, eh, sí si que quería pois, eh, por o meu graniño de area non? Uh -huh. a que o mundo fora un pouquiño máis susto. Uh -huh. Agora nas pinturas intento un pouquiño tamén eh, pois, eh, represar esas, eh, esas cousas que a mí me preocupan. Uh -huh. non? Pois, eh, temas de muller, temas de, de infancia e consignas así Falando de internacional, queres dicirse que Portugal atraete tamén, non? Si, sí, moito, moito Portugal é un dos meus rincóns favoritos penso que é un, un sitio estupendo para perderse mm. eh, ademais a min gusta moito todo ruas como embellecidas, sí, ¿no? que sí. teñen como vida. que aínda conservan que que, ainda que, ainda sí, conservan, que, que, que ainda conservan os adoquíns, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, sí. <risas> que además pásame tamén as escenas construcións, gustame as casas con bueno, as casas que están destruídas con onde empieza a crecer a vegetación, uh -huh. eh cousas que están como vividas, ¿no? Que que sa pois moitos anos, moitas mm -hmm. historias, eh Lisboa pasear por, por casco bello de Lisboa é un agasallo, non? E, e logo fado, que Uau. que precioso, é fermoso, e, sí, sí. o fado, ui, é moi, moi potente. Eh encántame, si, sí, si, sí, si. Sí. Eu okay. unha enamorada do mundo. Pois <ríe> <ríe> sí, Bueno, eh, andámos eh, antes, por exemplo, desas rúas que teñimos adoquines, casas mm que tamén non son moi grandes dun eso, e eu digo a veces, digo, vas andando e vas mirando, e digo, cuantas historias pasaron por aquí Sí, sí, sen dúbida. Sí, sí, sí, sí esas, esas ruas son, son especiais, sí. porque teñen, teñen historia, non? non As construccións non va como, bueno, sí, pode xe bueno, gustar, eh... non? Pero... No se transmiten, o menos. No, no. no. Esos, eh, esos paseos sí que... Eh, removen por dentro cousas, é sí, sí. eh, eh, increíble Bueno, mm. eu quería darlle unha noticia a todos os nosoentes que estamos xa en, en, non sei, en pañales pero na imprenta xa Estamos, estamos pretos preto, Está na imprenta xa o, o, a recopilación dos poemas do noso certame internacional de poesía galega eh, Rosario de Castro de Cornellá e ela é a para Ay. ilustrar os poemas que... De, Que, que se basa as súas creatividade de creacións mm -hmm. ilustrativas basanse nos poemas premiados seguro que algún deles gustelle máis cautos pero en que te y, y, iluminas ou que, en que te a tua creatividade se pon eh, as pilas para que para facer todo eso mm -hmm. bueno, primeiro eh, antes de contestar teñolle que dar grazas eh pola liberdade eh á hora de traballar eh porque eso é moi importante para para un autor eh, eh toda a confianza que que han que depositaron en min claro, eh, no? eh bueno, eh por el esirme, ¿no? Pero pero traballo que todo un agasallo, a verdade. Enhorabuco. Eh contestándolle a resposta, pois pues, eh a min pásame unha cousa, eh empiezo a ler os poemas, eh pois pues, as veces son emocións ou ás veces Pois é, é un verso que que me chama moito a atención Ajá. E despertan en min imases É como unha película, non? Que te Ajá. ven un flash eh esa imase vai como gañando forza sí, sí. Pois ás eh, veces é simplemente a emoción Que me transmitiu ese poema Porque a min gusta me traballar Non tanto relatando o que di, mm. o texto Porque penso que o texto xa o moi ben Non hai que complementar Gústame pois pues, engadir a algo, ¿no? Mm -hmm. Pois pues eso, eh, esa emoción que para mí destacou ou un personaxe que o mellor sí, pareceme moi interesante, ¿no? Eh, eh uh -huh. En, en mergullarme en él. Eh, esas son as cousas que, que un pouquiño pues eh, forman parte, ¿no? Da, da miña forma de traballar. Pues seguro que vamos a ter un sí, un exitazo enorme A ver qué tal, a ver qué lle parece. Sí, xa verá, xa os que... autores, a a verás autores, gente eh, bueno, eh, eh, hombre, <risas> a nosotros ya nos parece ben un comenzo Conbre, es verdade que sí verdade que estamos estamos encantados, ¿no? Eh reverdad ese flash que ti dis sí. que vas a, a, a colocar no, nos poemas vai nos servir de, de axuda para que os, os lectores disfruten precisamente de ese eh. trabalho e eh, eh, eh, o que temos que facer é eh, felicitarte porque eh, bueno, pois pues dasnos moitísima alegría comprobando que o noso, a, a nosa proposta de que os poemas vayan ilustrados foi aceptada por ti e entonces pois, pues, pa diante eh, non queremos... Eh, penso, uy, perdón, eh, o último que, que eh, penso que é un, unha unha iniciativa moi moi fermosa eh, hai que eh, aplaudilos porque é precioso o, o que van a hacer sacar pois pues, ese esforzo De, de sacar un libro cada cinco años, donde estén todos los eh, premiados, uh -huh. e ir por arriba a ilustrarlo, ah. Eh, é maravilloso bueno, a verdade hay, hay que una, é unha un, contribución moi bonita una, un brauciño de area para que todos os galegos se sintan máis galegos vendo que o nos idioma serve para transmitir emocións, de verdade que si sí, é un, un, un acto extraordinario de galeguidade hasta certo punto non é, non queremos incomodarte máis que sei que estás de celebración dalle moitos sí, bicos a esa túa irmán que, que siga cumplindo moitos máis e que mm, Diz, un, un brindis por ela e eh, moitas grazas e eh, pola chamada e eh, bueno, por, por estar con vostedes ustedes eh, e poder pasar este ratiño eh, falando falandoña moi eh, seguiremos en contacto sí, sí, sí. unha aperta por grande do posto outra verdad moi per grande e moitos sí. éxitos adiante con música e eh, de seguida continuamos Cuatro. Non teño fe non teño espazo pra correr Non sei saltar os sufrimentos sen caer Non sei marcar os límites do tempo Nin divorciarme do que quero creer Non quero rei, non quero forza para ver A multitude axé ondeada envilecer Sigo fuxindo do meu desalento Emparedada na esperanza de brazos que preceden ah. a claudicar No referido a dignidade, a opinión. Coido a palabra resgardo todo vento. Porque por el ar que son o oh, que son. E combatente vencida unha vez sigo portando a eternidade da bellez sigo fuxindo do desdobramento e instalada na quimera tex brazos que preceden aplaudicar Aproveitamos este momentiño para mandarlle un saúdo moi cordial aos ointes seguidores que, que están aí outro lado. Mm, en, en Brasil, está nos a escoitar eh, participar e eh, comparte connosco o noso amigo Cristian Salles, a quen lle enviamos un saúdo moi cordial. Tamén nos escoitan en Suiza... Ah, Grandes amigos Que conhecimos no seu momento Aí nunha visita ás Illas Canarias Mercedes É máis máximo Un saúdo moi cordial E tamén Dende Argentina Coido que a miña prima Está aí Escoitando Outro lado Olga Vázquez Viquiño um, un Unha aperta grandísima Para todos eles eh, E en especial Claro A miña prima Pero que um, Tamén nos escoitan Dende Canadá Tamén nos escoitan Dende Venezuela De verdade que É un placer enorme E dende Miami tamén hai unha moza que tamén nos escoita e nos manda un saúdo moi cordial. Queridos oyentes, seguimos eh, escoitando. Estaba de fondo a música de SES e esta música continuamos escoitándola. Veña. E que indenicios aceptados Con pagos atrasados Sentilación E que o causante cargué Lánde so queda xa Remárate que o corpo aguante, é ser fogar errante para o igual sacudidas Por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal, la madre tierra militarizada envenenada donde se violan sistemáticamente derechos elementales nos exige actuar construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa digna y por la vida despertemos despertemos humanidad ya no hay tiempo queante de tiempo no